Allah buat kita dalam putaran waktu yang diinginkan Allah dua liya'lamallahu ladhina amanu Allah ingin melihat siapa yang imannya istiqomah. wa yattaqidha minkum shuhada ingin melihat siapa yang mati syahid nah setelah nampak ini yang beriman ini yang kapir ini yang mati syahid ini yang mati konyol Lalu yang beriman tadi, ini seleksi pertama, seleksi beriman. Ternyata di antara yang sama beriman ini, ada lagi yang diangkat. Saringan, saringan pertama, lolos. Saringan kedua, lolos. Saringan ketiga, lolos. Makin kuat saringan, makin hebat, makin kuat. Makin kencang siapa yang paling kuat ujian anggota KPK saringan pertama saringan keluar. Kalau ingin menjadi anggota komisi pemberantas korupsi saja saringannya begitu keras. Bagaimana ingin menjadi penghuni surga yang selalu diminta pagi dan petang siang dan malam Allahumma antas salam. Wominkah wa salam, waileikah yaudzul salam. Fahina Rabbana bil salam. Waadzil al jannah daras salam. Masukkan kami ke dalam syurga daras salam, tempat yang kekal abadi. Salam, tak ada fitnah, tak ada kelai, tak ada sumpah serapah, tak ada caci maki tak ada haram, tak ada gundah, tak ada gelisah, tak ada susah hati. Semuanya penuh dengan ketenangan Bapak ibu yang dimuliakan Allah SWT Hujannya berat ya Maka orang beriman menganggap hidup ini Sebaliknya orang kafir menganggap hidup ini Hidupnya ya hidup Makan Minum Semuanya memenuhi syahwat Makan Minum Telinga syahwat Musik Mata syahwat Hiburan Mulut syahwat Makan nafsu syahwat Perut nafsu syahwat seksual biologis asar sudah tersalurkan selesai makan kenyang tidur nyaman hidup tenang mati sama seperti binatang apa bedanya ulai gagal anam mereka macam binatang mempeturunan hawa nafsu makan semua akan makannya minum semua minum minumnya nafsu seksual disalurkan sesuai seperti binatang habis itu tua sakit mati selesai apa bedanya dengan kucing kurap yang mati ditabrak mobil? Apa bedanya dengan anjing? Apa bedanya dengan binatang? Tak ada beda dengan binatang. Bahkan mereka lebih hina dari binatang. Maka Allah katakan ulaiikakal an'am. Mereka seperti binatang, balhum adzal bahkan lebih hina daripada binatang. Nabi ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala tapi tak banyak yang memahami hakikat hidup manusia ini kecuali orang-orang illal ladzina amanu. Wahidus Orang Salih. Orang-orang yang beriman, buah daripada imannya itu adalah amal saleh. Tapi dia tak stabil. Dia kadang bergonca, dia kadang naik, dia kadang turut. Yazid, wayang kus. Yazid, duit taeh bertambah dengan ketaatan Wayang kusu bil maosia, dia berkurang dengan kemaksiatan. Oleh sebab itu kita senantiasa menjaga, menjaga dalam bentuk forum silaturahim. Menjaga dalam bentuk kajian ilmiah. Menjaga dalam bentuk pengajian baca Quran. Menjaga dalam bentuk pengajian maulidur Rasul. Menjaga dalam bentuk pengajian rutin arisan keluarga. Itu tak lain, tak bukan adalah. Tawasaw bilhak. Tawasaw bisak.